Barkatu, nora zoaz? Ni, barakaldora. Bueno, baina lehenengo bilbora. Eta zuek? Segurara, baina lehenda da biziton ustiara. Ez dakit ordea ondo gabiltzen. Bai, ez uste dut. Galdetu duzue informazioan bada ere? Bai, eta gurea hemendik hiru bat ordu barrua aterako dela esan. Ene ba, goiz abiltzate orduan. Badazpada ere, badakizu. Ezan zaizuea atzeratuko, bestela... Eta e, zure autobusa noiz abiatzen da. Nirea ordu erdibarro. Ze, Ze, etxera. etxera. <laughs> esan, esan. Esan, es, esan zu. Bai, bai, halaxe da amaitu zaizkigu oporrak eta etxera bai. Bihar, biharrien hasiko gara eta bagoaz. Baina oppusikoaz, oso poziki ibiligara. Azken minutura arte aprobetxatu dugu egonaldia. Merezi izan du. Zoragarria da lekeitioko herria, baina batez ere jendea. Eta bereziki bereziki plazerra izan da landa turismoko etxeko andrea ezagutzea. Zea etxegina eta maitagarria. En, eba, oso gertu sentitu ditugu denak ere, egia esan behar bada, eta aurrekin joan da zenbat eskertzen den hain gertu sentitzea eta inbesteko pazientzia hartzea. Ahazte izango da, udau, benetan. Ahazte zina? Esango nuke, bai, ahazte zina, benetan, alajaina. Baino etxean ez da hain jender simpatik horik ibele. Hora, e, ze izan zaretezuek, talasoterapiaan ala? Bai, baina terapia asko egin gabeoaz, arraioa. Ez zarete asko erlaixatu urtermaletan orduan? Erlaixatu? Erlaixatu dio zuara! Erlaixatu entzun urtsarekin kirioak dantzan jartzen zezkit berriz ere. Isidu zaitez, isidu zaitez, emakumea mes edez. Bestela bere alakoan harrapatuko gaituzte guberriz, arraio. Zez zerbitzu txarra, hala. Azteko jendez gainezka zegoen etxea. Baina gainezka, eh? Baina hori zen hori jendearen emana. Eta nongo jendea zegoen Kanpotarrik bai? Kanpotarrak? Kanpoarrak diozu balhaltzen ba besterik. Andaluziarrak, Asturiarrak, Alemanak, Japoniar talde bat ere bai nongoak ez zuude. Eta hori gutxi ballitztzenera jende gazte gaztea Gure adin ingurukorik ez da bat bera ere. Ara, egia esango dizu. Zerbitzua hainbeste jendei erantzuteko ze eskasa. Baina eskasa, eh? Oso eskasa ere. E, Zer, janaria? Janaria otordu guztiak erdiotzak jan ditugu. Zerbitzari gutxi egizegoen antsegoen jendearentzat eta maire ateratzen zutenerako dena hoztuta. Lautik hiru hotzak. Baina bainuak ondo, ez? Ur zirkuituetan ibiliko sineten ba? Ur zirkuituak? Ara. Asteko egon behar izaten genuen. Taldeak egiten zituzten jende asko geun Txanda etortzen zitzaigunerako Asperraldiaren Asperraldiaz gogo guztia galduta eta iluziorik gabe sartzen dira. Eta hori gutxi balitz, ez gidaririk eta ez zer, etzaigun etorri. Lehenengo egunean azkar esan bai, zirkuituan gidaria izango genuela, baina keba? Eta masajeak? Masajeak. Masajeak diozu. Ezken uen besterik behar. Hasiberri horietako gazte-gazte bat etzizaikun baetorri. Harkitzuen ez indar eta ez gatzik. Haren eskuak sentitu ere enituen egiten nik neska. Oh, azte ba benetan okorben. Ezkerrak lekeition zehar egiten genituen ateraldiei. Beste labintzat. Gu edertu ibiligara lekeition. Oso giro ona zegoen kaleetan eta tabernetan. Eta ondartzan ere bai illuttzetan joaten ginen eta asmatu dugu, egia esan behar bada. Aurregaz, lasaiago ibili gara ola. Itsaargia ikusi duzu? eh? Bai, eta Mari Errota ere bai errotarriak martxan zituela. Turismo ab bulegora joan ginen eta han eman zezkiguten gomendio guztie ikasu egin genien. Txalupan ere ibili ginen, Hederto. Mundial, begira bada tornre autobusa. E Aizu, eta aurrak non dituzu. Aitagaz joan dira autoan, Denok ez ginen kabitzen eta erabaki dugu norbait autobusez joatea. Badakizu zenbat traste batzen dugun koporretan, Bueno, pozgarria izan da ezagutzea. agutzea. Ondo segi eta beste bat arte. Berdin, berdin. Zea txin eta maita garria.